لَتُمْ طَابَتْ وَطَابَ نَعِيمُهَا فَنَعِيمُهَا بَاقٍ وَلَيْسَ بِفَانٍ وَبِنَاهُ مُرَصَّبَةٌ مِنْ ذَهَبٍ وَأُخْرٍ فِضَّةٍ نَوْعَانِ مُخْتَلِفَانِ بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بيك تبرزقه واجره وعمره وشقي او سعيد فوالله الذي لا اله غيره ان احدكم ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها ايزاتو شو مثال اكو بعده حتى 4 حديثا هذا حديث عبد الله بن مسعود رضي عنه كيه بالجي البخاري مسلم يكون كاجي يكون كاجي ابن مسعود رضي الله عنه قال جي غوروا امي رسول الله عليه والسلام قال وهو صادق <تصفيق> مصدوق a on je istinit i isto tako on je potvrđeno da je istinit. Šta to znači? Čadulaj mi Mesud želi da sad na nama govori određeni hadis, međutim, taj hadis govori o, o nevidljivom, ono što zahtije bao muslimana da vjeruje i da bi potvrdio taj hadis, odnosno da kajmo da bi ljudi povjerovali da u njega kanže i ubaveesium me sallallahu alejhi ve sellem međutim od njegove osobina je to da je on sadi odnosno da on istinu govori u svom govoru ali isto tako želi da kaže međutim on pored toga što je istini ono što govori Allah je šanu ga je uh, uh, definisao da resul sallallahu anahim -e govori tako znači da resul sallallahu anahim -e i ima jednu određenu pohvalu lahđešanu, a to je da ono što on dostavlja da istina. I tako da kažemo, iz ovoga razumijemo da je čovjeku dozvoljeno da se zakune, odnosno da izvrši određenu potvrdu za određenu stvar, koliko osjeti ili, ili ima određene pokazatelje, da možda slušalc ili prisuti neće povjerati baš najbolji način u ta hadis. Govoriš o Gajbu, došao si sada i neko što si rekao, možda ljude da kažeš ne ti potvrdiš. Kažeš, ali došao mi je taj čovjek, evo bio i ovaj sa mnom brat, tako mi je Allah, znači doslovno da, da se potvrdi. I dalje kaže, abulabni mensolud kanže, zaista jedan od vas, njegovo stvaranje u utrobi njegove majke sakuplja se 40 dana u obliku da je nutfe, a to je kap od sjemena čovjeka, odnosno spermi. I moramo znati, kada Islam dolazi sa kuranskim ajitima, dolazi sa hadisa, znači precizan, ne kaže juđmehu, kada je se stvaranje čovjeka, u utrobi njegove majke, 40 dana, kao, kao, kao, sjes, kao sjemen. Kao sjemen. Zašto? Sada kad bi se vratili tamo, recimo ako imate piliku, trebate kad dođete kući da pogledate određene videozapise koje govore o ovom hadisa. Dakle, ja sam hvala uspio da je arabski jezija dođu da vidite. Znači, to je zaista možiza. Zašto se govori da se yujma sakuplja? Zato kaže kada dođe odnosi među čovjeka i žene i kada dođe do toga da sperma se od čovjeka nađe utrobni žene, dođe u tom obliku da je rasprskana. I onda kaže, islam, znači govori, kaže, sakuplja se. Dobro. Sad kad mi govorili, neko će li potrebno, što to, sako da to nepoznatica? Pa jezu, možda nije to nepoznatica, ljudi znaju to, možda oni koji, koji studiraju medicinu, to je za nja poznat. Dobro. Ali mi ne govorimo o hadisu. da neko je rekao Resurs sa 8 sada. Ne je rekao, prelijed često 35 godina kada ništa nije odvencide bilo. To I sada, kada dođe neko od doktora, da li on bio musliman ili ne bio musliman, kada mu se to pojasni, za njega to je on to najbolje razumije. Mi koliko ćemo moći to razumije, Allah najbolje zna. Međutim, kada dođeš nekome od medicijne i objasniš mu tako, tako, tako, kažeš, dobro, to je vršeno prije, je čestio, o, zaista. Znači, govori se o preciznosti, a to je da čovjek, svako od nas, biva tako. Sada nam nakon od nas znaćiš možda neko jaki. Ima maša, ali još te kažem i snage i kilaže i sve. Da, no, dobro šta si bio? Bio si ta nutve. 40 dana svako od nas tako je bio. I onda na kraju postane postane neprijatelj. Da bi nakon 40 dana dolazi do toga da ta kaj sjemena se pretvara u krv. Koja je nazvana alaka Jer ipo tamo kažu, da ja se spominju, da na milijone muški, znači ti, ti, ti sperme, to znači da ide, kako kažu, na osnovu njihar koliko oni pređu rastojanja, da je to malte nekao putovanje o zemlji na mjeseci. Po pitanju Niharu, I znači milioni tidu probijaju se, tamo dolazi i dođe i možda desetina ili deset koji će doći samo od do ženske jajnika i onda laže on dopustiti da samo možda jedan od toga nađe ulaz kroz tu zaštitu i zato se zove Aleka, kaže, kaže objesi ili se zakači za zid od maternice. Znači vidite kako je precizan. Aleka, kao arapskom vesu, znači da se nešto objesi i zakačiš. I od ti koji dođu, dođu jedan. I onda, znači, poslije nakon toga, tam kako pešavači, dođe krv. 40 dana, to znači već 80 dana. I onda, u trećoj toj, znači od 40 dana, onda e, postaje da bude mudra, a to je da bude meso. Ali kažu toliko velik, začeće to biva kao mudra, odnosno toliko nego ovim kao, kao e, meso koje može čovjek da izvači mudra, zato je zovu. E, inako kad se završi te 3, e, e, po 40 dana, znači 120 dana, onda, znači, dolazi do obričine čovjeka i onda se obaveštava, isto tako gajba to je, kaže, izasla se Melek, međutim, opet pitanje, koga je izaslao kao Allah Žešanu. Dođe Melek, ko to je novo rečenje, i onda mu se udahne duše. Dakle, šta je duša, kako duša, kako da nuće, to nismo obavešteni, nismo obavešteni u Koranu, nismo obavešteni u sunnetu i možemo da vjeramo onako kako smo obavešteni. Je ne može se u stvarima gajba govoriti na osnovu nekih, da kažemo, naši ocjena. Jer jedina vezac između nas i gajba je šta objava. Ne može se neko doći pa još nemovat kako će biti u Kaboru, kako će biti u Berzahu, kako će se odršati duša, znači to je gajba. Između nas i ga pa je povedina vez za objave. To znači mora se pojasniti tako, i tako i tako. Sad takav mi nekog pitalo od, od doktora srušenaka, ja spream dobro, kako se dešava da se udahne i duša u to ne. Jer bolo između jeo ja, prošlo velko razršta je duša, jeli tijelo, nije tijelo, znači razilaženje, a šta rekolažeš onda je rekao, lađeš ovdje to kuluvam da je duša, mi amri rabbi. To je znači stvar od Allah I mi ne znamo šta je duša. Sad to začeće, nema duše, nakon toga uđe duša, šan dan je da je duša od njega uđe, proživi, kasnije izra, kod nas. sada mi imamo dušu, da gledamo spavamo, duša se od nas odvoji, nije u potpunosti smrt, ali nije isto tako život, i onda mi sanjamo, tamo odamo, odamo, i onda laže šan dan je neko da se povrati duša od njega, i onda oživi, a neko jedan ne ostane mrtan. Dobro, preselimo, I budemo u kaboru mesak, onda mi je istrunemo i onda daže što dan je da nam o nas i mi uživimo. reći ne treba puno pričati o dušu, ovo se ono što je došlo u Kuranicu neto. I kaže dođe menek i onda udane se duša u to novorađenče i nakon toga on postaje živo stvorenje i od tada on uzima propis žive osobe. Ne smije se izvršiti abortus, iako i prije u ovim fazama ima dosta učenjaka, znači koji govori kada je da haram, već vidite, je sigurno, znači već je sad živo, nema nikakvi razlike, ubio neka ili ubio neko već koji e, e, je izašao na ovaj dunjalu. Ako se desi da pobaci žena ili na drugi način da bude izvaćen, ne mu mora se staviti će finis, i slično to, znači sad je on živo stvorenje. I isto tako, kaže, naredi se njemu, ili melek znači, zapiše četiri stvari koji su vezani za to, za to začeće, a to je kakav će biti njegov risk, kakav će biti e, njegova e, životni vijek, isto tako e, šta će raditi, i na kraju da li će biti sretan ili će biti nesretan. Znači, Odmao ovdje se zapiše čovjeku dok je još začeće kakav će biti njegov risk. I da kažem, mi nemamo puno uplita u risk hoće čovjek biti bogat, neće biti bogat, znači mislim, to se vraća mudrosti, a Laha šanu, ali mi kao muslimani, vjerujemo, imamo lijepo mišljenje, reći gospoda, da nam je želi osim dobro. Jer sada, mi ovako, ovi koji imamo znanje, nemamo znanje, sviđa, mi vidimo kod njegov, kaže, hvala Laha što nije bogat, ne do Laha da je taj bogat, šta bi tek bilo, a šta onda kažemo za Laha mudrost koji nema granica, I zato kada čovjek ima određenu risk, treba biti zahvalan. Međutim, ovdje ne znači ako je nekom zapisan na risk tako i tako da ne treba da radi. Ne, on mora da priveđuje, mora da priveđuje halal, mora da, da, da ono učini što mala dješana redio, ali on stvarno ne zna kakav je risk. On mora da radi, mora da priveđuje, međutim, njemu na zapisa risko. Isto tako zapisana nam koliko će živjeti. I to se ne može niti umanjiti, niti dodati. Allah Žešanu, zašto je nekom dao 80, zašto je 100, 200, 200, tu se vraća Allah u Žešanu, to je neguva mudrost. Međutim, bi dobro znate da ima određene hadisi koji govori da određene stvari dovode do toga da se uvećava riske ili da se omanjuje, odnosno da se uvećava život i do, do, do osobe ili da se umanjuju, kažu Imaju različite zapisi, znači imamo mi Lauhu Mahfud, koja je zapisao sve što će biti, od onog kada je Allah stvorio, pa sve da su nje dano. I u je Lauhu Mahfud nema mijenjanja. To je zapisao, tako će biti mora biti. Međutim, ono što pisu meleci, u njemu se može dešavati promjena. Međutim, Allah Žešanu koji sve zna, Kad je napisao Lahu Mahfuz, zapisao imen i tebi, da će mi radi tako, tako, tako, djelao, rekao, aha, kad on uradi i to, i to, i to, njego žuti vidi 70 godina. Tako da nema tu suprotosti suprotnosti, kaj, pa dobre je jeste ove, jeste mi je zapisano. I moramo znati da zapisivanja kadra Allah Džeshanu biva na osnovu Allahom poznanja. I ne može šta neko reći da je ovo vidjeti, pa mene je zapisan takav, meni je zapisan ovo, Zašto da ja radi. Da ti znaš što te tebi zapisano. Međutim, Adam Glešano koji je sve znao, je zapisao, taj čovjek će uraditi tako, tako, tako, je Lala zna to. Ne nije tebi zacetano i meni. Ovako mora šić i ne možeš izaći, lijevu ni desno. Evo sad, za nevo, odam se, kada mene, evo rašta hoće. Evo sad može za terasu, iti se, moram tamo moram, ušte rašta hoće. Ali on zna, je mu dozvoljeno to i ili nije dozvoljeno. Hala, Međutim Malađešano i to zna. Hoćeš ti izaći, hoćeš sjesti, hoćeš planja, nećeš krajat i to ti je sve zapisano. I dalje se kaže zapisano je kako će čovjek raditi. Ne u tom smislu da te je zapisao, moraš raditi tako-tako i ti se navedeni ka ja nemam izbora. Ne, on Malađešano na osnovu Boga znae, zna. Hoćeš klanjati, nećeš klanja. To ćeš posti, evo da se tebi fino to zapiše. Tako, tako se dešava zapisivanje na osnovu Allahovo znanja. I kažemo, na osnovu toga, eh, onda se zna. Hoće čovjek biti, srećan će biti nesrećan. I kažu u istanju ženika, je blago onome kome bude zapisano da je u srećnika još dok je u maja, utrobi sve majif. I vidite da je ovdje, da je spomenuo Resursa 18. Samo dvije brste ljudi ima sreća i Nema treći, nema četvrti, nema peti. Nema popravnog, nema nasliješ od tamo, se, ne. Ili može čovjek biti seid, srećan, ili može biti šekid, to je nesrećan. I zato da kajemo na osnovu ovoga, znači mi ćemo naći kada dođu, kada dođu e muslimani, čak i nevedici, svi kada dođu ljudi, kada dođu kod Allah ta baraka veta, to je. فَرِيكُمْ فِلْجَنَةِ Biće skupina koji će ići u dženeti, فَرِيكُمْ فِي سَيْر i bit će skupina koji će i u dženeti. Nema sredine. I nakon toga kaže da i tako mi onoga, znači dolazi zakleta, su rekao da čovjek kad uzme se zaklje, tako mi Allaha mimo kojega nema isinskog božanstva. Zaista od vas i sad će reći dalje i Međutim kažu, ova je dio hadisa, a to je da je dio zakletve kaže možda postoji mogućnost da su to riječi Abdullah ibn i Mesuda, ne Rasula sallallahu alaihi wa sallam znači kada on došlo je gore obavijezio tako, tako, tako, tako e sad došlo tako, i tako mi Allah mimo kojeg nemajstva su gobožanstvao da je rekao dio hadisa međutim kaže i sami osnova je da ravija ili onaj koji prenosi hadis da on ne prenosi svoje riječi prenosi riječi Rasula sallallahu alaihi wa i kada nema jakog pokacatelja onda su tu riječi Rasulullah s.a.w. kažu ovo su riječi Rasulullah s.a.w. Znači Abdullah ibn Mes'udi ili drugi rabija kada prenosi hadis, on prenosi riječu Rasulullah s.a.w. I ako nema Jakob, pokazate da je on ubacio nešto o hadiska, ne. Znači ovo su riječi od Rasulullah s.a.w. pa je neko i tako mi Allaha, mimo koje nema istinskog možanstva, zaista, jedan od vas radi će dijelo koje su od dijela stanovnika Dženeta, I neće ostati između njega i dženeta osim dira, a to je znači nalaktica, a onda će ga kaj preteći kita, ono s ono što mu je zapisan, i on će raditi dijela oslavnika džehennema i on će ući u džehennem, a onda se navodi i dio hadisa koji je suprotan, to je da će jedan od vas raditi dijela koja je od slavnika i neće između njega i džehennema ostati osim kao jedan nalaktica, a onda, predstegat će ga za, ono što je zapisano i on će biti oslavnika džehennema biće ostali nikad džene testa. Ok, sada možda nakon možda se možda, kako to? Čovek čita u vrijeme, radi, radi, radi, samo malo fali da uđe u džene i onda u džehennem. Ili ovo ovaj je vamo džehennemlija samo malo fali u džehennem i odase u džehennem. Ok, može se čini njemu nepravdno. Međutim, u drugom hadisu kod muslima je došao isto tako, kaže, jedan od vas radi dijelo, koja je odjela stavnika Adžena u onome što ljudi vide. Načini ne mora značiti kada neko od nas radi dobra djela da nema nešto i da da saladžešon saču od to znači ne smije njega i Allah je lađešon ima određeno djelo koje je toliko teško da bude sa Mika Adženem. Ma znači hoćemo mi hamajš per kao maša ova je Adženefija Međutim, on kada se osamostali sam, ono što je znači najteži najtežije kategorije ljuda, to je kaže, kada se osamostali, on kaže onda oskrvni hurumatila, to su Allahove svjetne gove granice. I onda se nama da je neko oslavnika dženeta, u stvari nije oslavnika dženeta. Čak više, čak više, ovdje se ne govori, kaže, ostaje između njega i dženeta koliko ena je jedna nadlahtica. Ne misli se o popitanju dela već se misli po pitanju dobi, odnosno njegov život i dobe toliko se približio, da on već treba da preseli, i toliko mu je ostalo života samo malo, da bude ostalnika dženeta ili ostalnika od džehenema, znači ne govori se ovdje o dobrim dijelima, on nema dobri dijela, pogotovo ovaj drugi dio hadisa, znači nema on, dijela, on je uopšte dijela, ne možeš ti redi, on je imao da je njega i dženeta ostalo, ne, on nema dijela uopšte, jer on radi dijela koja su ostalnika džen Novi se govori između njega i jehanna džen, je ostalo samo to el ostalo je samo toliko vremena u njegovo života da on preseli. I uno što najmože kaže ono što se čini ljudima. Na je tekoga te odnosam aposti klanjujem jut i do kući alhamdulillah. Sve to fino zaboravi, radi to i onda da kažemo tu nema ovo što su protosti. Nije on bio stavnika dženeta djenne, i onda kada njemu Allah Žešanoh učinio mu nepravdu zapiš e sad ja, ti nisi dobar, e eh, sad ćeš ti uđenet. To ne prilječe Allah te barek da čini nepravdu svojom robojmu. Međutim, ono što on bio i on je možda 50 godina tako bilo stanje, i onda dođe mu to. Zato kanđi Buhari navodi u drugom hadisu kaže i dijela se, se nijete ili vadaju prema havati a to je završnici. I zato kaže da su selef mnogo pratili kako će biti čoveka završnica jer su uvijek molila laže šanda budi va završnica lijepa